Та все ж таки не без надії, набираючи швидкість, мимо проскакують вагони, а я все йду пероном, наче хочу наздогнати поїзд, щоб вирвати оту найдрібнішу надію з душі Костя Дейнеки. Зупиняюся на краю перона, дивлячись у слід поїзду, аж поки зникає останній вагон, а потім повільно бреду в густому вечірньому натовпі, що затопив великий майдан перед вокзалом. На стоянці сідаю у свій москвич вишневого кольору і так сиджу, поклавши руки на кермо. Думаю про Андрія, найдорожчу для мене в усьому світі людину, яку я нікому не віддам, і яка ніколи мене не зрадить мій син, моя єдина індульгенція на безсмерття, а інших мені не треба. Згадую, як погідного вересневого вечора їздили до Колодяжного, згадую глибокий, оповитий. Темними тінями байрак за селом, де загинув його батько. Так, батько загинув, навіть могили по ньому не зосталося. Загинув героєм і живе в серці сина. Своїм безсмертям допомагає синові, вчить і виховує. Трапиться вільний день і знову поїдемо на зустрічі з ним. Чуєш, Андрію, у нас іще багато попереду зустрічей із твоїм батьком, якого ми не забудемо і не зрадимо який завжди з нами. Заводжу мотор, моя машина в потоці транспорту повільно котиться з привокзального майдану, і я відчуваю дивну певність, дивну рівновагу душі, яку сприймаю, як давно очікувану нагороду. Може цей стан навіюється вечірнім містом, у якому володарює осінь, чи глибоким небом над містом, де високовольтними свічками Горять зірки, чи вели людям, до якого належу. Повертаюся додому, до родинного вогнища, біля якого чекає син. А може, він іще не повернувся з побачення? Кінець озвученої книги читала Лариса Оксенчук. Київ, 2004 рік.